Egun bat animazioz betea eskoratik kanpo eta sustut. Osoki euskaraz. Hara zer egun pasa duten hiru eskola publikoko haur elebi dunek. Euskara eskolatik kampo ekartzea izan da sedea. Hots haugek euskara entzun eta erabil dezaten, baina eskolatik kanpoko aktivitateetan ere. Hara nola antzerkia, zirku, bertso, pilota, sukaldatze, herrikirolak eta dantza eginduten sei eta ameka urte harteko egun bat haugek. Bo behaz hi, Xabi, erakasle, nola txamaiten duk egun hau. Bebekaina horren egin ditugu aktivitate bizikinteles garriak. Arras maitatu dute, arras, arras dasberdinak ziren aktivitateak, basen antzerkia, basen pilota, dansa, irrikilora, basen ipuinak, beraz, hukandute aukera Euskara erabiltzea ez bakarrik eskolan era, egiten duten bezala usaian. Sebastián González, behaz hikera parte hartzen dukala egun juntan? Bai, justuki, bai. E, Galdetun haute epizka bat pilotaren inguruko animazio bat egitea eta txalde hemen pastugu aurrekin eta bon, egizaitu dira eta gure eta momentuko gozua pastudugu. Elburetari bat zen ere euskal kulturain pertsuna edo batzuen ezagutaztea hiu ustez zer Zer ekartzen, ba, nik uste dut uh, bon, ikusi da ez, kanpoko jokoak ziren uh, Euskal jokoak, lehenengo jokoak uh, sokatidak gauzak usteiek izan dira Euskal Herriko dantzak, izan da pilota nik uste dut hau uh, da e, segide bat normala ematea uh, guk egatzagutu ditugun gauzeri eta hau da Euskal bere bidean edo ez? Hori da, bai, Eusko haraz haizangira uh, eta egin ditugu barazki taile eta hidu ustez, hori zer ekartzen dira aukai? Eta bondeia deja barazkian izena Zagutzea, eta gero ere barrazkien batzuentzat, bedaren jastatzea eta maitatzea. Eta, eta ala, da pixka bat kuriosatea ideki, eta burua zabaltzea pixka bat barrazkier buruz. Gehienek horrek ditudan erdiak ezituzten ezagutzen. Eta ba, holako egunak zabaldu behar direla hori zehu. Hor. Zuen ustez zen dago amtolatuazen egun hau? Be, ongi pasatzeko eta eskola beti emintzatzeko. Eta martxatu dea? Ba, ustez. Bai. Niets ez bai. Bai. Ki ustez sexik hartzenu ola ko egumba teke. Be eskolaria beti beti geiago o betu o beti zeko? Eskola beti o beti zeko eta uha. Bai, orekin ados direste zoeke? Bai. Mintzatzeko eskola seta ora. E senako beste la ez diztein beste eskolararia, eskola Tikampodo, Eta zen dako? Zen familia ez du, ez dute denak eh, eskodaz eh, mintzatzen eta bon. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Fitxik. Zer da, aterabidea bez. Aitamek eskola ikasi behar dute edo? Bai. Mintzatzeko eskodaz denak. Puskole, Hira, en txiatzea, en txiatzea, en txiatzea. Txia. Ze beraz, funtsian, haugen dako uh, murgiltzeko aukera eman, eta beraz, burasuek, buskaraz, uh, sen hori. Bai hori da, mesu hori ere bada egungo uh, ekintza horretan, nahi dugu uh, burasuek uh, erakutsi, uh, Estela dela uh, uh, erakaskuntza hori, uh, eskolan gelitzen al, nahi badute aurrek uh, zinez uh, uh, bahnera dezaten uh, izkuntza hori, eta Giztabatez, gotik uh, ikashez aten, hala. Berda, eskolatik kampo ere ikusi uh, eskoara bizi dela, hau horien dako. Eskoararekin ere, plazerarzen dutela eta giro uh, goxo batean uh, bizi izaiten aldutela, olako egun bat. Egan bezala, giro goxoan pasa, eta giro goxoan bukatu da eguna. Kantuz. Baina agian, ez da Euskarazko azken eguna. Bigabai burasu elkarteak bere aldetik, egunak proposatzen segitzen du. Eta alasteak, amiku aldera joitekoa dira. Azteko euskarazko eguna kantolatu diren aldiguziz, denek arrasongi pasaute.